Akkor egy kalugyer és egy Máramarosban született szatmári katona megígérték, hogy a hegyeken át Máramarosba vezetik egy-kettőre a sereget nagy utalomért, sok aranyért. Kár, hogy maguk sem ismerték az utat. Tíz napig bajongott a had úttalan utakon. A hideg, az ésség és a fáradtság miatt az emberek és lovak hullottak. A fejedelemség keresésére indult seregben már a főúrak és lóhúst ettek, ha ugyanazt legalább kaptak.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 az uraknak a hajduk közé szökött jobbágyait kiadja, és követeket küld a császárhoz a továbbiakról. Időközben túrzó Györgynek Kisvárdáról levele érkezett, amelyben nagyságos nyári asszony Várdai Katalin kérte, hogy látogatná meg. Különös dolog jutott eszébe, ami talán a békét megpecsételhetné. Ezt írta. Kisvárdában Bátori Anna egy reggel ismét örüléktócsába lépett, alig, hogy cipőcskéjében a várodvaron megindult.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 A Nádor finak és bátori Annának a frigye nyugalmat hozna. Túrzó uram tárházaiba bátori aranyakat, és a fenséges fejedelemnek erős barátot is támaszt. A fenséges Mátyás császár Bécsből talán még maga jönne a nagy örömre velünk fikadni. Ugyan. Asszonyom tudja, hogy Bécs nem hagyná. Azt bízd ránk, Anna, rám és a nagyságos Nádornéra. Kegyelmed jó,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 Kísértesz engem itt Isten hajlékában? <gül> az öregasszony vénnyogva kacagott fel. Lidhércnek nézel, bátor Janna! Hát neked tudnod kellene, a véredben van a bűbájosság. A dajkád voltam, bátor Janna, az én mellemből szívtad magadba az életed.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 Menj! Vigyed! Dolgom van még! A vénasszony elkapta Anna jobb kezét. A lánynak nem volt ereje tiltakozni, csak merett a csuklójára hurkolódó, karmokban végződő ujjakra. A bőr ráncaiban összegyűlt, fekete koszra, az öreg asszony alkarjára tekert, gennyáztatta rongyokra. Émeget. Ujjai erőtlenül nyíltak ki, és a középsőre, mintha magától csúszott volna fel a gyűrű.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 Aludni vágyott. Hamar el is szenderedett, és csak másnap reggel ébredt. Akkor egyből a nevelő anyjához sietett. És azt mondta: Másodszor csak magáért megy férjhez, s kérheti őt a Bécsi király, vagy a Stambuli szultán is. Ő sem Erdélyért, sem nemzetségéért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 Majd lassan, kissé akadozva, figyelmesen teleírta az évet. Lén mesélte neki, hogy öreganya így varázsolt szerelmet a messzeségben, ahol Lin gyerek volt. Vérből halottak porából. A faluban, ahol Lén nagyanyja bába volt és a füvek ismerője.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 csak uradalmai szélesebbek vár a számulatlans, hogy munkácsot bevenni lehetetlen, azonban az özvegyet már mágócsi uram életében bevette valaki. Azt már csak szemlesütve merte bátori Annának az udvarmesternő megmondani, hogy munkácstól kassáig úgy mondják, nem hadnagya, hanem kapitánya inkább eszterházi munkácsnak, és a várúrnő szívének, ágyasházának is.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 házinak feleségkel, temérdek kincsű, bárakat bíró, gondolkodott hangosan Lin, miközben Annát vetkőztette. De fiak is. Ez nem olyan férfi, mint a gazdája volt, ez nem intézi el egy várrendítással az ilyesmit. Ez fiút akar.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 és visszaroskadva az asztalra, mint eddig semmire, s ami így emészt, az elpusztít. Hát, jobb, ha előbb én pusztítom el. Ott aludtál el az asztalra dőlve. A többiek is vele mind, csak nyári tért meg a házába, az emésztő szenvedélyek elől jól elbújva, annak békés közelségében, megnyugodva aludt délig.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 A nádor nem fogja könnyen venni, hogy egyetlen fiát szeme fényét kikosarazza az üzvegy bánfiné, pont egy bátori. Jaj, ez a lány! Ha meggondolná magát, de még kegyelmedben reménye lehet, nem fogja. És kegyelmednek nem kell magyaráznom, mit jelentene ennek az országnak, ha a nádor fia húgának nyújtaná kezét. Kegyelmed jól teszi, ha arra a másik özvegyre figyelmez, abba fekteti inkább a reményeit. Az okos asszony a leggazdagabbak közül való. Kegyelmet nevet és vagyon szerezhet magának. S iparkodjon, amíg még van miért, mert munkácsvárát sokáig egy özvegynek nem hagyják. Legyen okos és gondolja meg merre lovagol ma reggel. Ha én kegyelmednek volnék, úgy éljek, munkácsot nem hagynám. Asszonyom sokunkkal gondol. A nádor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 hogy mit néki házi, ki az, s mi az, hogy annak a hadnagyocskának a nevét többé meg ne hallja. Ha nem mondta volna, a kezeremegéséből is tudta volna telegdi anna, hogy jobb másfelé kanyarítani a szót, s a kis Krisztináról, féltestvéréről kezdett beszélni, hogy még mindig azzal a bubával alszik, ha rossz számok kergetik, amit Annától kapott évekkel előtt. Anna mosolygott, csak azt mondta, Krisztina jó,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 S kegyelmed már régen megtalálta, és azt alához házába is fogadta, aki munkácsnak a legjobb lesz. Kegyelmed miként forgolódik az én ágyasházamban? Az forgolódik ott, aki akar, nem fáj az én fejem kegyelmed vánkosa miatt. Mágócsi uram széltében beszélte, hogy ő sem bánja, akkor én mit bánnám? Hát kinek dolga az? Írjon majd kegyelmed. Itt a végeken jobb, ha gyorsan járnak a hírek. Ne búcsúszkodjék, nem állhatom